o kullu muh dhe thetin bidha, o kullu bidha të ndolale, o kullu ndolale të nfinar. Të ndëruar besim tarë. Në ditë ndëvijim, në presim, që të ndodhim votimet lokale të cilat uh, i dinit gjithë dhe init të mjë njohur për ta ajo që të bënë për shtypje për para votimeve të këpushetarët të këpushetarët të politikanët është që ata për para votimeve bënë shumë të mirë shumë të sjedhshëm shumë të edukuar Shumë tafërushën dhe njërzëve, ma dhjemësojnë dhe tjapin selam muslimanëve, bërën dhe shumë bujarë, në më të regojnë një bujaritë përparën dhe njëherë. Ndërkojnë që me njëherë sa më bërën vëtimet, atër shfaqet fityre e tyre e vërtet, i ndjerin dhëmbët dhe thonjnë për para fityre e muslimanëve, edhe të regojnë si ku shenë ata në të vërtetë. Edhe kjo vë histori, kjo ndodh gjithmonë sa herë, domethënë janë votimet. Përpara duken si dele të buta, mbas votimeve bën si ujugë të të tërbuar. Dhe po e them të vë lëgjes si ujugë të të tërbuar me ve, vetë dijet të, të plotë. Sepse ju gjithë e dini se problemi i Shamis u bë problem shumë i madh këtu në vendin tonë. Edhe gjithë të kjeviritare që iqen si burrat mirë tani, këta ishen ata të cilët, ose e propozuan, ose e parënuan, ose nuk e kundështuan, heqen e shamis, ose të drejten e shamis nga muslimarit që shkënë për shkoda. Dhe pse unë më kam thënë, dhe për sërisi unë nuk jam e mendimin që motër muslimarit të shkënë e për ato ambientet të ndyre, e të gjenë mënyrën ndryshe për studuarë. Nuk jam kundra studimit, por jam kundra më lyrës se si studiotu në Shqipëri. Edhe që dhimi i mështë gjë mund që ne nuk e kemi haruar gjithashtu ata personet dhe cilët dilni në përmedja dhe shani profetin ton sallallahu aleyhi ve sellem edhe flisin fjallë të ndyra edhe qëfar nuk kanë dhëmë për profetin sallallahu aleyhi ve sellem edhe kanë quetur e zanin lehi e qenësh. Këmëtëm? gjithashtu ne kemi gjuar edhe heshtjen totalet të politikanëve të cilët pretendojnë se ne e dundë mirë vetëm për parë votimeve gjithashtu edhe shumë e shumë tërë të, të tjera e gjera dhe akuzat e muslimave që, muslimave që kanë terroristët, që muslimave dashën të keqin popullë dhe mënavë gjera të cilët dhe mundu ndodhin në basi marë e votime me një herë edhe pasen në basë kësaj Masë i kalët duhet të revjetë, ne harrojmë, por ne, ne nuk duhet jemi kaqë së lesha edhe kaqë të verëbërë si që janë mos besimtarët, sepse profetës anë alloj lesenën ka thënë haditin e saktë. La jull dëgullvumi nuk fi gjohëj marrëtenjë, nuk piskohë besimtari në një venduherë, në më dhenë mund të të mashtrojt dikush një herë në partë. Edhe dhe të thotë që unë do të japë do të bëj, por herën e 2 nuk do të mashtor më për kësaj sepse ti e shikon se kush është i njeri vërtet. Edhe kjo që u thash dje tani kjo është si tip nafile. Është nafile në lidhje me temën tonë, sepse tema e votimeve është një problematikë tjetër përveç asaj që u thash. Dëuaj tregova si nafile ose në funksionull mëtare për treguar që problematikë këtyre edhe në bazë sa që po ndojnë ata nuk është ashtu si si, si, si shfaqet sot nga një pjesë njerëzve. Por problemi i vërtetë me ta është, është sepse ata do hyjnë në pushtet për të vendosur ligje të cilat nuk janë ligje islame. Një, ata do hyjnë në pushtet për të për të marrë taksat njerëzve. Ata do hyjnë në pushtet për të bërë pa drejtësi njerëzve. Dhe jo më larg se për pa afro 1 muaj. Afër një muaji ka ndodhur që në një qytet, qytet shumë vogël, që janë në Shqipëri. Qytet shumë vogël në Shqipëri, ka shkuar një person dhe i ka kërkuar kryetarit të bashkisë Leje për të ndërtuar një pallat dhe i ka dërguar kryetarit të bashkisë në dorë 15000 euro. Prandaj jeni të sigurt që ata nuk janë budallin që gërojnë për të marrë pushtetin, por qëllimi i tyre është të i mbushin xhepatu të tyre me para dhe tu bën padresë njerëzve, edhe ti vjenin njerëz nga faktet e tyre. Domethënë, është e sigurt që ata janë njerëz të padrejt, janë njerëz mizor, një janë njerëz që bëjnë padresë njerëzve. Janë njerëz që bëjnë padresë njerëzve në mënyrë të dokumentuar me ligj, edhe që u bën padresë njerëzve në mënyrë të pa dokumentuar pa ligj, por është një ligj i pashkruar. Të cilin ata e dinë shumë mirë dhe vet partia u kërkon atyre në fund vitit të thot dua për të si Punojnë, si punojnë dhe të kemë vindozën e më punë, ka që para. Se si i mërti, se qëshë i mërti, të është problemi jotë. Dhe këte kanë pëhuar disa musiman vetë të cilët punojnë të vende. Allah ojtë falëtë. Ate profetisë sallallani se nën ka të rëgurë në haditin që të rësëmëton e Buja'la, dhe shadit i saktë, ka thënë, do të ju vind isa prisa të cilët afrojnë njëzë dhe qimë dhe evonojnë namazin e kohë e ti O të kush i kush i arrin ata, kush për yush i arrin ata, atëherë të mos bëhet eki drejtues. Mos bëhet drejtues, marr drejtim, domodin qoft drejtore, diçka që merr drejtim për sipër në dorë. Të mos bëhet polic, të mos bëhet taksan mbledhës dhe as arkëtar. Këto janë ndalesa profetike të qarta që ne na ndalojnë që të punojmë edhe të marrim pjesë dhe të të bëhemi ortak me gjunafin e tyre, sepse ai personi i cili drejton do drejtojmë ligjet që kanë vendosur ata dhe ata kanë vendosur ligje të cilat janë pa drejtësi. Tu marrësh njerëz veti para, taksa, taksa, taksa pa fund, derisa njeriu domthonë punon vetëm për të majt shtetit, jo për matë, për majt vetën e tij. Dhe kjo ligjësh e njohur dhe në perëndim gjithashtu është i qartë, që njeriu gjysme rrogës të tij ose më shumë të gjysme i shkon vetëm taksa, qoftë taksa domthonë shtetit apo spitalit apo apo edhe fund parë, e kthe njeriu në isfllog, i cili punon në, në, në, në, në, në vërtet për të tjerët edhe vetëm për në bushër bërë kërë në ti në bukë. Normalisht, që askush nuk është i kënaqër që ti pagujet të taksa. Edhe nëse ti, shkohy për në të dhu, vjetë të taksa njerës, e ti është i sigur që ti dë hyshtë të hadithi që ka thënë profetis sallallahu aleyhi sallam, ka thënë, inë në sahibën me kësi finarë, ka thënë, aji cilin mbëtë taksa të njerës, aji është në zjarë. Nuk ka thëmë profet i sanë Allah olesenim që të kyqim ne takset e njerëz e po që e musliman për është në gjenet dhe po që e që e që fjërsh në zjarën. Por ka thëmë, këj person i cilin më let takset njerëz e qofta i musliman e po e o musliman, a i përderës në besak takset njerën e jështë në zjarën e gjahmemit. Zotë në rëndë, Allah o në rëndë, Allah. Thotë profet i sanëim, këta njerëz të prisa, Këto llogaritë do janë ja muslimanët, ëh? Flet për muslimanët, hadithin që treguan te të Busail al-Khudrit dhe Muhreers. Sot këta rreth par afër 200, ja orientetin. U bën namazin, nuk falin hiç, sot nuk falin hiç, qoftë as muslimanët, nuk, muslim, nuk besojnë që kanë zot fare. Dhe po ti thua ndonjëherë për hyrje të tyre që e dinin shumë mirë, orë bëje këtë për hir të Allahut, sepse do të çfut probleme me Allah, me xhenet, e ka thënë një për të, ka thënë se janë këto butalliçe. Për këta lloj njerëzish si fytyrat sot që votohet dhe me keqa dhe fakiesime madhë që kjo, kjo dhe gjë e sot në më thëmë në miratohë nga disa njërë si i thonë vetë të drituës svetarë dhe i vendosë se gjë petë kuj fes edhe më po them këto hadithi që do të përmontashi po për sikur këta hoxalar po të regoni popullit unë jam në sigur që janë skush i cili do të vërtet nuk do vëtonte po problemi këtyre që këto të regoni vetë të mëndimin e tyre njëzë po të regoni të, të hadithe njerëzë dhe pa, pa u tërguar se që fa ka thënë allohë dhe i dërguar i ti për të qështje. Për në njerëzë më ështëronë pas e pas e ka në tyre. Për shkak të interesa dhe të filajnë, dhe për të, të fistajnë, dhe për disaj njerëzë në veçanti, apo për shkak të parave. Në asë më gëllgarë, dhe më thëmë. Gjithashtu të rësmetohet nga në më të rësmetohet në më të rëzëk për së në Si dojet gjënde jote Omehdi, çfarë do bësh ti sot? Kur njerëzit tuaj të mirë, njerëz të mirë të hidhin poshtë. Edhe ta marrin përsipër drejtimin tuaj, njerëzit e qinj. Edhe të falin namaz jonë kanë vet. I tha, nuk di sot çfarë të bëj, por më këshillon. Dhe i thotë dobël mëso të, të këshillohet që mos vësh taksa mbledhës, as drejtues, as polic, as ë uh, uh, poster, edhe falë namazin në kohën e vet. Dita sot transmeton Imam Ahmadi nga Abu Huraira radiallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Një herë për prisat, një herë për prisat që marrim të marrim përsipër domthon drejtimin e njerëzve, se vallallai ai po, sa e karrige është përgjegjësi, edhe pse ata të cilët e marrin, marrin për ta shfrytzuar ato për interesa personale në maksimum edhe ditë të gjithë. Por ajo është për përgjegjësi dhe ata njerëz do japin llogari vallallai" Nëse ti dërh vlogëri për, për veten tënde, ai që ka hyrë po atij për sikur dërh vlogëri për të gjithë njerëzit që kanë fort kushtet e ti. 11. Ti do pyet për veten e vet, ai do pyet për të gjithë. Subhanallahu. Emiri i tua ata nuk duhet të di fare, ne nuk është këto llogjëze, këtë problem i tyre, por është që son që ne, na shqetësonu që ne muslimanë shkëmti ndihmojmë këta njerëz mizor, të cilu kanë padresë njerëzve, e ti vistes sa peq kufetar, edhe bëj kjo gjë ligjërueshme në feni sonë. Të gjithë jemi në shënone. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam do të mirë për prisat, mirë për drejtuesit, mirë për ata që quhen el-umana, e umana në gjuhën arabe fjala amin, dhe amin do të besnik. Edhe këtu qëndrimi është një person do të thinit që ja e merr dhe i beson aty sekretet tuaja, mund që ndrysh në ndryshën shik dhe në sekretar. Mirë për prisat, mirë për drejtuesit, mirë për sekretarët. Pse? fot do andhroin disa njerëz ditën e gjykimit fot sigurt ishin varur, ishin për flokësh, tu kapshin, edhe të varsh në qell, as në tokas në qell fot, e trrin në var, gjithë tërë jetën e dynjasot marë përsi, për khatavir, qante, frisa, alloh, dhe mos kishin marrë përsipër asnjë punë të njerëzave. Umrën al-Khataabi radiallahu anhu thante, et pashtë kanë frikë sa Allah do mpyesi, fot nëse nëse pengohet një mushkë në Irak, që ishin Medinë, ëh, një muy i lartë në kamp. Ka vështë do mpyso ngop përse u pengua mushkë në Irak, do mpyesi mua ku se ta sot, janë vendhë, vendhë për jesën mushkës për pasu këtë tërë. Hadijen të rrasmetoni mahejte hadith e shisa, gjithër shëtë rrasmetoni nga gjabri me abdillah, se profeta salem ka thënë, i ka thënë Kaab ibn Ujëras, edhe kjo është hadith më dhështarë, i ka thënë o Kaab, të ruajtë Allahu prej drejtimi të mendelehtëve, i ka thënë që është drejtimi mendelehtëve o e dërguje Allahot. Tha, Disa prisa që do vinën pas meje, të cilët nuk hecin në rrugën time dhe nuk hecin sipas porositëve të mia. Shikoni se çfarë kofash, se këtu nuk flitet për prize, por flitet për ata që rrin në ta dhe që i besojnë ata. Thotë kush? Kush i beson të ata në gënjeshtrave të tyre? Ata thonë do bëjmë kështu, do bëjmë kështu, do bëjmë kështu, do ti shkoni i beson ata. Dhe kush i ndihmon ata në padrejtësitë e tyre, ai nuk është prej meje dhe unë nuk jam prej tij dhe nuk ka për të ardhur tek pellguim ditën e gjykimit, nuk ka punë me profetin sallallahu alaihi dhe selamu ditën e gjykimit. Është ky person i cili i bëfron këta prisa në gjenëshrat e tyre, nëta në gjenështarë të cilët dajnë votë dhe primtojnë njerëz që si bëjnë kurrë dhe i ndihmojnë ata duke u dhënë atyre votë, po the mund tashi duke dhënë votë, i ndihmojnë ata që ata ta marrin të gjithë pushteti dhe tu bëjnë padresë njerëzve, po ky nuk ka për ta parë pellgun e profetit sallallahu alaihi dhe selamu ditën e gjykimit. Nuk ka shans Dhe Prof. Srem ka të reguar Qidin e gjukimit Kër të vinë njërëz e partartë e pelguin Do vinë me lajke do t'i marrin disa njërëz Me fornë dhe të rejtjën zvarë Për në gjëhënem Edhe dhe u thotë Prof. Srem Këta janë umetim umetim Edhe u thotë Në thonë me lajke ti nuk e di se shfar kanë bërë Të ambasteje Këta ambasteje kanë dryshuar Nuk janë atët të cilë dhe, dhe ne, nuk kanë zbëtuur dhe të tua Edhe pasoj po për ilustrim të shkatëruar qofshë ata që më jotën urdhët e mia. Po për ilustrim dhe kush i bën son ata në gënjeshtrat e tyre dhe të tjure, i ndihmon ata në padrejësitë e tyre, ai nuk është më me dhe unë nuk jam për tij. Edhe nuk ka për të ardhur tek pellgu i ditë gjykimit. Dhe kush nuk i bën son ata në gënjeshtrat e tyre dhe nuk tjure, i ndihmon ata në padrejësitë e tyre, ai është më me dhe unë jam për tij dhe ai do vi në pellgun tim zgjidh për veten tënde Allah mos më marr çfarë dëshirosh ti. Dëshiron pellgun e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ja ku e ke. Dy kushte ka vonë. Mos i beso atë ngjesën e tyre dhe mos i ndihmo ata. Edhe kusht edhe në të kundërt, nëse dëshiron pellgun në e dyjas, edhe para të tyre siç kanë ndodhur në disa xhami, që kanë vërtë ka deputetët ose ata kandidata dhe kanë shpërndar para dhe del pasaj drejtuesi i xhamisë ose dikush tjetër, duke u dhënë çdo kujt nga 2000 lekë ka 3000 lekë, nëse u u bë deti kos. U bë dot të kostojë do të butëshonë lek njerëz. Pse? Budallë i lidhabil nuk? Zot naroj. Kush i ndihmon ata padritësit të ty dhe i bëson ata njerëzët të tuaj nuk ka për dal, përpara profesorëve, as ka shans që të pipojë pusit të ti, për, për pellgut të ti. Te zgjidhet do kush provon në veçanë doi. Dy pellgje janë. Pellgën dinjë, pellgën dinjë, pellgë i poshtërsive, ai që emerotën nuk shkon te pellgë i për vjedhësve. Edhe pellgu imkon në në në në në ditën e gjykimit përpara për profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe ai që, t'ma, që t'ma të mund të, të të marrësh atë ka këto dy kushte që ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam, hadithe transmeton timimi dhe hadithë të saktë. Të njëjtin hadith me këtë kuptim e transmeton dha Abdullah ibn Khabbab, babai i ti Khabbab ibn al-Arat. Gjithashtu e transmeton dhe Hudhayfah radiyallahu anhu, të njëjtin hadith me zinxhirin e transmetimit të, të saktëta. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an, liq kuranor që ka vendosur Allah. و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان فندihmoheni njëri tjetrin në devotshmëri dhe bamirësi dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin në gjunafe dhe në armiqsi kjo është ligj koranor dhe ky ajet ka zbritur nga ajetet e fundit të Kuranit sepse ky ajet ndodhet në surën Maide dhe surja Maide ka zbritur në Medinë dhe është nga surrat më të fundit të Kuranit që ka zbritur Li që ka vendosër Allahu I pashfujqizuar Ku shëndi imon një mizor A i ka marë gjukimin e ti Edhe për këta ka shumë shemuj Në sunetin e profetis Sallallahu alai sallam Për këture shemujve kemi shemujnë një alkolit Profetis Sallallahu alai sallam Ka mënkuar Të ka alkoli e dhjet dhjetë veta Ndërta Ka mënkuar të që e pinë alkolin Ka mënkuar të që e shtrydh rrushin Për të barë alkoli Ka mënkuar të që e mbart Për të atësuar tjere për të apirë Ka më nëkuar atë që e shetë Ka më nëkuar atë që e blenë Ka më nëkuar atë që Dë më dhënë edhe Që e ndihmonë Dë më dhënë ka më nëkuar atë që e serviru A servirë të tjere Dë më dhënë ka më nëkuar shumë veta Edhe pse atë tjere nuk e pinë Vedhe njërën e pinë në të të gjithë Tjere dhe të në fitojnë për i se gjeje Por për deres atajan nd Në anë e ligjore Eksistenca një personi cili është Qoftë kryetar bashkije Apo qofta i dhe më thënë antar në bashkij Gjë e me tje që dhe bëjesh është a i që du të mbledi taksat njërëse Dhe ti I e urtak me ta Dhe përse për këtë taksave Qitadini të lezë Gjunafi taksave të ka loo është më i rëndë se gjunafi i moralitetit është më i rëndë se gjunafi i moralitetit panë dhe zgjidhë çdo kush për veten vetë çfarë dëshiroi ai. Është argument për të bënë çpo them është se në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam nënë bën një grua immoritet dhe pendohet. Edhe derisa pasaj kryejnë dënimin që ka dhënë Allahu i mëdhëruar për immoristën. Edhe mbasi, domodin e e vrasin të gruan, mbasi që e çënë martuar, një bie një pjesë zllaku, një personi dhe mallkon. E mallkon të gruan. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, mos e mallkoj ato, sepse ajo është penduar tek Allahu. Më një pendim, që sikur të pendohesh me këtë pendim, sikur të kishin ngënë kamatën, të kishin ngënë famin taksën 70 vjet nga banorët e vendinës, do tua kishte parnuar, oh, pendimi do të, të gjithve. Ka vënë diotarët, kuptohet për diodit që gjynafi i taksave është shumë herë më i rëndë se gjynafi i i mortalitetit. Sepse të taksat është haku i njerëzve, këtë bësh me hakë të gjithë njerëzve. Domethënë, nëse i mordon 200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 të... Tako sa do vind të vinë të gjithë njerëzët që ju nuk e morën taksë ose që ndihmuan një person për të marrë taksën e njerëzve, do kapen pas tej ditë gjykimit, nuk von këna ka marrë para të Allahut, pandaj ko se këy ka ndihmuar person që më merr parat nëve. Idashu Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumu an-nar, wa ma lakum min duni Allahi min awliya'thum la tunsarun." Përmos anoni nga ata që kanë bërë pa drejtësi, ka mëmëzori se ka për t'u prekur zjarri dhe nuk keni për t'u pasur në përkrahës tjetër prej Allah subhanu t'ala ta thot mos anoni nga ta që ka më bërë mizëri se do t'u prej zjarri pasaj thot nuk keni për, për t'u pasur përkrahës prej Allah pëse thot nuk keni përkrahës për, për prej Allah subhanu t'ala ta sepse zhdo kush e anoni nga një person anoni se ka një interes se ka një, ka në vëta një mojnë Edhe sot nëse dikush anon që do voton për do votoj dë, për dikon do votoj sepse ka një interes tek ai dhe ka dëshirë që ky ta ndihmoj për diçka. E po thot Allah. Allahu subhanahu wa taala ka dhënë ta jetë. Nëse ti do mbështetesh tek ai do të ndihmoj Allah mbështetesh tek ai do të ndihmoj ai. Kur do të fusë Allah bela, në balans po le të ndihmoj ai pas së shkoj kërkoj ndihmë kryetarit të bashkisë. Sepse për Allah nuk e ke ndihmën. Edhe këtë gjë Allah subhanahu wa taala e ka dhënë dhe profeti do ti sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ojnë ka dhëllë eftinu në kare lëdhi au hajna i lejke li teftari a lejna gajra. Thënë të ta ishin gati, gati, që të të të largohën nga e vërtejeta që të të shpifje kunder nesh di shka. Këtë, o lëvla në thëbët në kele ka dhe kitë të tërkenu i rejmë shenjë në kalila. Dhe nëse në nuk do të përfërtsonim të të, të e vërtejeta ti dërënojë nga ta pak, pak të dërënojë shumë. Edhe për këtupak çfarë thotë, atë do të dënojnë te Allahu dyfish dënimin të dunjas, dyfish më vonë tjetër dhe pasaj nuk do gjejë ndihmues prej Allahut subhanallahu teala. Përse nuk do gjejë ndihmues? Sepse ti në këto raste je mbështetur te krijesat dhe atyre njerëzët, njerëz më zotë të padrejt, prandaj Allahu do të të dënojë të sigata. Prandaj është drejtësi e Allahut. Kur dikush i mbështetet dikujt tjetër për të shmalll në hallën që ka, që Allahu te li të mbështetë te ai. Fatimin e qyemën e gjauzies, oh Allahun ku sheroft. Kush e lid zemrën e tij me dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ky person do ta mashtroj dhe do ta tradhtojë atë në momentin që ai do të në ketë më shumë nevojë për ta. Dhe Allah, në vallai kjo është e vërtetë. Në momentin që ke më shumë nevojë, kur ti je në momentet shëmbive, kur ti je në momenti i problemeve që ka muslimani, ata do të gjesh njerëz më mashtrues sa kundritëj. Sepse ata në të vërtet nuk besojnë problemeve të tua. Atë të atë të dita shfrytëzojnë njeriu. Ne njerëz shfrytzuës. Ne kaq që neve Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar që ne t'anojmë me ata. Po tim nuk e thiri, tek ajeti i parë që përmendun që thotë Allahu mos anoni nga ata që kanë bërë mizori. Do thotë, mos u kërkoni atyre ndihmë, thotë. Sepse në mizorve, sepse nëse e bëni të gjë atë ju jeni njësoj sikur ju jeni kënaqur me padrejcitë dhe me gjunave që bëjnë ata. Kurse su fjanë e thori, Allah me shëroth, ka thënë një fjalë ma vështore, subhanë Allah. Ka thënë, ku shu jep atyre, në më thënë njëzë mizorë, ku shu jep atyre një lapsë, ku shu jep atyre një lapsë, ose në një kalamaj, në aty ku ku dhe të bojë, e ma të bojë dhe në gjyë, dhe më thënë një lapsë për të shkujtërën. Ku shu jep atyre, dhe më thënë një lapsë, laps, ose unë aty laps, pref atyre një lapsë, a i është ortak me ta në shdoj gjakë që kanë derdhur ata në lindje apo në përëndim do më dhe nëse në i për i pushtetare do deri gjakën i përsoj për dresisht shdo ku që e ka vëtuar ata a i është ortak në gjakën që ka derdh nësa i do, do vjedhi nësa i do bëj i moralitet nësa i do t'i për dresi shdo kujt shdo kujt që i për dresi për shdo njën për tyre ti që ke vëtuar ata ti e ortak i ti Atërë në kushtetutën e Shqipëris, thua të kështu, që deputetin edhe antari i cili merë pies në bashki është përfajsues i popullet. Përfajsues i popullet dhe të të tëtë që aji, zdojgje që e përën e të e përën e mërtat. Dhe më thënë, zdojgje që në ti, në nësë pas nëhet, nuk e shanti të të që i pse e përën e këshu, se dhe ti më zjodhe. E përte sa më zjodhe ti, Mi mua. Për se ti mund të jeroj ama. Përdesetim zëvëll do të parënojë që unë bëj çfarë dua unë. Kështu që domoshem ti do je ortak me të në çdo gjynah që bën ai, nëse ti do të shkosh apo tosh ato kushtojë këtu majës vë diafs. Sepse ata gjithë njësojan. Ata po vend janë të gjithë njësoj. Ata të gjithë rendi vetëm për interesat e tyre personale. Nuk i lidhsen njeriu për hyrë popull i kurrë në botë. Çdo një njeri për hyrë i lidhsen vetëm paraja, karriera e vet, karriera e veral. Ata janë dhe me thotë, kërë profetës hërëm ka fërëm përmizore, të përmizore, që janë musliman, e shfanë më nësotë, ku Ata e e qafira pare, që s'ka lidhe mis tam i pare, ndërkohë që thashë, Sufjanë thori, ka shemi për Selef dhe i ka thënë, kush u amë prefa tyre lapsin, a i është ortak me ta në shdo gjak që kanë derdhë ata në lindje apo në përëndimë. Vetë në këtheu pak në brapa ku i tojë gjak me që kanë ti kuptosh se kush rortak me ta aferi i një qoftë tyre që kanë votuar për ta dhe për gjaka që kanë derdhur dhe janë derdhur në emër tyre Allahu na ruajt Hudhaifa radhiyallahu anhu ka thënë Luni prej vendeve të fitnave i than kush janë vendet e fitnave o Hudhaifa tha portat e priseve po ndonjëri për ju hyn tek prisi jo vetëm hyn ë jo punon me ta po vetëm hyn Dhe beson në të këpërgjësi dhe besonat e në gjinjeshtërën të një edhe dhe thot për të atë që i nuk e ka. Në më në shiko, betëm e lefë dronën dhe beson gjinjeshtërën. Po kur të jëndi e më vënda të që jëndi bëjt të gjithë pjusë ligjet, kur në shëqërim përëndimore nuk ka shansë që si të funksionoj këllë shëqëri e përërëpcion, kur ata vetë drejtus dhe përëndimit e kanë thënë që kë shëqëri nuk fun Korrupsioni për shoqërinë tonë është si dopurfikanti për motorin. Çkopa se ti votoi ata. Çkopatoi që ti të bësh si më në tyrë, ne koçi Islami nuk ka lidhje me të gjëra fare. Islami është i pastër dhe ne jemi të pastër, ndërsa vullit padrejti që bëhet njerëzën emën politikëve dhe në emër të çdo kujt që voton për ta. Edhe këtë gjë po ua them, ke një pasë përpara lëndin gjykimës, më thot njëri pas asaj din gjyqit që nuk na fat. Nuk nga të regua se ku shërë për teta Një do një trasmetohet nga katade Se Ibnu Mësrudit ka thëmë Porta e sultani Porta e prisit Ka fitën e Fitën e nën të pa lëbismë Si punë e ato të vendre dëveve Kuri dëveve që rritë gjitë mom e vend Fitën e nëmë gjitë mom Dhe dhe pasha atëm në dordët cilit e shpirti im Thot Abla Mësrudit Thot Aqë sa dynja u merë një juve atyre Aqë fe u marë në ta juve Në dhe më dhëmë, sa parë i mërti, konvertoj e të në besim, a i besim të marrin atë atë ty. Në dhe më dhëmë, sa, sa votu jetë të tyre, a i sa gjynave bëjnë atë, atë anë të vërtë, të ingarkojnë të gjitha në qafë ty, edhe të paksojnë besimin, a i sa, dhënja të japin gjithat duke të dhëmë të gjithashtu në parë e më radhë, e pas e dhëmën kjo është dhëmën të pësishon në më gafë në në në ka të reguar imami Ibn Urgjozi në libër në vetë menakjë në imam Ahmet, në imam Ahmeti, për jetën imam Ahmeti, që në cili ka qenë imami i ehli sënnetë dhe, dhe gjëmatit, imami në njerëzë më të rallë që ka parë dunjajë ndërkohëra, në dinë ti, në dëvoçmërinë ti, në zuhë dinë ti, në pasërti në ti, në sinceritetinë ti, u e në në zekjelë, Allah e Hadjë. Kër e futënë burg imam Ahmetin, i tha gard është transmetuar një hadith nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem në të cilin flitet për ndihmuesit e mizorëve dhe për mizorët që ata do jenë në do të jenë së bashku më radhë dhe kishin për qëllim, sa duket hadithi Ka në kabulin e Hoxhës si e përmendur më sipër. I thotë O Imam, a është sa i saktë ky hadith? Domethënë, thotë ndihmuesit e mizorëve, mizorët janë ortak në gjyhatë të tyre. Edhe i thonë Muhamedi po i saktosh. Atër i thot që gardian burgu Gardian burgu në shtetin islam Edhe pëse ati e buen më përshë për dresin Në, në vërtët kishë për dresin Por kishë të dhe më thënë 10.000 e shumë I thot o imam A jam unë për ndimuësit mizorve I thot i Mahmedi Gjënë që thot Dhe kjo dhe në ndodhët në Liber në menakje imam Mahmedi, Në fashin 431 Thot Ndimuësit mizorve Janë atat të cilët të presin të flokat Të lajnë të robat të regullojnë të ushimin, ndërsa ti do t'je vetë për mizorëve, për e të padrejtëve. Në nëndonë, dhimuës në të vërtetës e që e i cilit kre flokët ty edhe të, të, të gëtuon të, të ushimin. Kjo është një musë i mizorëve, kësë ti e vetë për e vetë mizorëve, ti e koka për drejtësisit, në nëhë medja ti. Këton, edhe krasojnë këtë të shime këti që thonë këta, që ne jemi vetë ta nga rkojnë të gjithë gjunafin të mbi qafat, qafat uja gjithë ju vohë nga gëjnë gjunafin për ndaj zgjini për vedet uja i dhe shu trasmetohet nga Jusuf i më esbat se ka thënë më thasut janë e thori po të shikosh në dzurësin e kuranit në dzurësin e kuranit është e i që sot qërët hodgj i thonë hodgj po të shikosh në dzurësin e kuranit duke, duke shkuar të këprisat dije sa i është qërështë Dihë sa ishtë hajtut Odimah Mehmedi Dihë sa ishtë hajtut Nëse ti e shikon thot Në e dzusin e Koranit Që në e sot e qymë hojsh Nduk e shkuar Tek priset Dihë sa ishtë hajtut Dhe nëse ti e shikon thot Që e shikon thot Tek pasaniket dhe Dëshon shëqërëve me të metat Dihë sa ishtë dëfetyrsh Dhe ruë thot Ruë Moset ma shtrojnë Të thonë unë po të thonë që futu të këprisët, që të largësh disa padrecitot, sepse kjo është hilja e iblisit. Të të rruthot, mos të bëjsi ata cilë thonë, në të futu në të këprisot, që të paksojmë padrecit që bëjnë atjetot, sepse kjo është hilja e iblisit, të cilin e përdorin këta ledzusit, që ne i temi së të gjallarë, si shka allë për të jupën pështetë. Së laun e ojtë. Toje di sa tekste dhe në fundi profetit sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë: Men aradukum ala ma'siyatillah fala tuti'uhu. Fat kush ju kërkon juve që të mos i bindni Allahut dhe të dhe të kundëstoni Allahut mos i bindni atij. Kush ju kërkon juve që të kundëstoni Allahut mos i bindni atij. Ky është hadith nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem, edhe kjo është por si profetike, gjithatë është në hadithe nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe edhe Kur'ani, të, të cilën neve na ndalojnë. Që ne marrim pjesë në padresitë, aty që vën padresë, apo ti me ortak me ta, përkundër ne shaqim hapës, shënimi të pasë tek Allahu për zhvilloj padresitë që u bë atë njerëzve. Qoftë ajo padresë e shkruetur apo e pa shkruetur. Ne i pasë tek Allahu, edhe un po u them e bëra Allahu dëshmitar që unë kam transmetuar këtë gjëje, kusht të dëshiroj ta fusi vetëm këtyj gjunave, ta zhysë vetë, të, legjuna, të, vetë të shkoj, kush mos dëshiroj ose ku dëllim se vetë vetë detruhet, Allahu as mundë hem në jetë. Um, në emër të Allahut, mëshiruesit e botës. Sullima dhe falënderime në Allahu anëj dhe në të gjithë të mëshiruesve. Sofu ndodulë zy vetëm dy fetva të komisionit të përhershëm në lidhje me këtë çështje. Fetva e parë fet për çështjen e votimeve, fetva numër 3105, marrë në librin e mënun fetava lezhë të dajme vëllim 23, faqa 405. Pyetja: A i lejohet muslimanit të votojë në zgjedhje lokale ose në zgjedhje të, të, të tjera? për një person që ka përçuar komunizmin ose ta lodh me fenë ose është nationalist dhe konsider, dhe e konsideron nacionalizmin fenë. Përgjigje. Nuk i lejon muslimanit që të zgjidhë në zgjedhje lokale ose në zgjedhje të tjera, atë që është komunist ose atë që ta lodh me fenismat, ose atë që është nationalist, ose atë që konsideron nacionalizmin fenë. Për arsye se në zgjedhin e tij ai ka parnuar që ta përfaqësojë këtë person kur ti planit të porzoi dikush, në momentin ti ke planuar që këtë bëj, ne më ta çfarë dojei. Ne këdo që jeni qeli musliman. Gjithashtu, kur zgjon Fitbit-a, ai me këtë veprim e ka ndihmuar këtë person që të marrë këtë pozë me anë të të cilit ai mund të bëj fesad shkatërrim, domethënë. Dhe mund të ndihmoj atë që e përkrah në besimin e tij, domethënë besimin ditkof. Gjithashtu mund ta përdor këtë pozë për të dëmtuar ata që e kundërshtojnë ose për t'i privuar nga drejta të drejtat e tyre. Ose, piesë në e ty, ose në një pjesë të tyre në postin e tij ose në ndonjë post tjetër, për shkak të postit që gëzon dhe për shkak të të, të, të, të, të, të të tjerë përpiqen ta ndihmojnë që të përfitojnë edhe ata prej tij. Gjithashtu nuk lejohet sepse gjithuaj nxitet që të vazhdojnë në parimet e tij edhe vepo ato që dëshiron. Fillon ai duke lutuar për këtë, ve ndonë vërtet u themi këtyre që jojeni në rregull, ne jemi ato që hafusin koptë dhe ne dojmë bisat tuaj sa heqeni në krye ndaj me ne ose më mirë ata thonë sa jeteni ju ndaj me ne. Kjo se do të paqton 62 dhe 8 janë të varur a për jashtë, kurse të shon drejtojnë të gjitha. U desh të lexoje vetëm dy, edhe e dyta është më e shkurtër, ka dorë pikrisht me çështjen e rrushfitjes. Me këtë është atësi. Çet kneht fyja në alli çverishe, vallai ne jetojm ko fatisish oblese. Si treguohet edhe më me shahbi, i cili ka thënë, më me shahbi ka qenë për tabinë, ka thënë kështu. Sa herë që vjen një periudhë kohe, un çaja Pse vinte, edhe sa hirë që i kte, unë qaja pse i kte. Sëpse shdo koj që vinte, ishe me keqe, me keqe, ra, me keqe, me keqe pa fund, me keqe. Dhe e sa dajmë në të dhe kohë që rrushvetim, të cilin e ka malkuar, Profetis Asenem dhe ka thënë, lajnë Allah rrashjë o lmur të shi, për dhe ka malkuar Allah atë që jep rrushvet, dhe atë që e më rrushvetin, sot të e shikojmë që të dhe gjejë e bëjnë atë që i thënë vetës Edhe ata vetëm se fe nuk janë dukur treguar njerëz me këto veprime që bëjnë. Vetëm se fe nuk janë dukur treguar, do vallajë turp pasaj të tregojnë kur tregojnë pasaj ngjarin që hocha u shkundau legët xhamatis. Mi po xhamati nuk u kënaq pasaj sepse sa morën më shumë sa morën më, më pak. Vallajë turp për zotin, turp. Unë nuk e di kulli hocha ose di bushteje që bën diçka tillë. Cfarë do i thot Zhamati kur ta pyet Zhamati se kush është kush është xhefeti? Çfarë do thot? kuaj, në rëndë apo të diskon edhe për rrugëve të vetë e merr dhe u hasmë ndan njerëzot do gjëje. Ço do thot Xhematit? Madje ajo më madhe çfarë do i fot Allahu të gjykimit ai person. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ndanojnë ata fjalos, ata do të pyeten, një një, ku njëju do plotëson për pasurinë halal, kish halal i pas do pyetet ku e fitova dhe ku e çova. E jo për dëshëtrom. Atëherë komisioni porheshu u pyetur për dy numëror shtatmi 245 vëllimi numër 23 faqa 542 pyetja çfarë gjykimi kanë instancë nëse kandidati në zgjedhjet parlamentare u jep votuesve para do të thonë nuk ka dallim në, në, në, në më të do të thonë votim parlamentar apo lokale sepse do të thonë tu flit për diçka tjetër do thotë çfarë gjykimi kanë instancë nëse kandidati në zgjedhjet parlamentare u jep votuesve para që të votojnë për të Përgjigja, dhe një parave nga anë e kandidatit votu e sëzë, që ta të votojnë për të konsiderot rrështet edhe është hamë. Këte fëtëva ka dhe në Shekhe Abdullazid bin Bazi, Abdullazak, El Afifi, Abdullah bin Gudejan dhe Abdullah bin Korud. Dhe fëtëva në parë, gjithashtu e ka dhe në Shekhe Abdullazid bin Bazi, Abdullah bin Korud, Abdullah bin Gudejan, Abdullah bin Gudejan dhe Abdullah bin Razaq, El Afifi. Allahu i më shirofë në qëftik në që përtyre. Në cëllohën në madhuruar të në uzuze të gjithë në rrugën e drejtë në fali qënafët Të gjithë në se kamerët